Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khayrin man salla wa sama wa ma ba'du. Salava i selam pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam donosimo na poslanika, Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, nego učasnu porodicu plemenite ashab i sve one koji slijede u dobro do dana, zatim cijenjena braćo, nastavljamo dalje sa komentarom ili ti prenošenjem komentara islamskih učenjaka na dijelo kitabu Teohid. Na dijelo, na knjigu monoteizma. Ono što je haqqullahi alel-abid, što je Allahovo pravo, kod njegovih robova, jeste da samo njemu i bade čine, da samo njega obožavaju, da mu nikog ravnim ne smataju. Pa kaže autor dalje, rahimahullahu ta'ala, govoreći o ograncima Teohida, koji su bitni, koji upotpunjavaju tauhid kaže babun poglavlje min al-imani billahi od vjerovanja istinskog pravog potpunog vjerovanja u Allaha el al sabru ala aqdarillahi taala da čovjek bude strpljiv dakle da osaburi na Allahovim subhanahu wa taala odredbama i odlukama koje Allah subhanahu wa taala daje da se dešavaju i togađaju Pa kažu islamski učenjaci šta je poveznica, dakle, mel ilaka wal munasebe, šta je poveznica ovog poglavlja sa kitabu teuhidom, kaže, el sabr min el al meqamat al-azima. Sabur ima veliki položaj kod Allaha, subhanahu wa ta'la, pogotovo kad je vjerovanje u pitanju. Vohu je min el al ibadat al-đalila i on je od veličanstvenih ibadeta srčanih, koji se nalaze u srcu insana, a nakon toga reflektuje, reflektuje se i na jeziku i na dijelima. I kažu srž i suština, ubudijeta, obožavanja Allaha subhanu ta'ala ne može se upotpuniti osim da je čovjek da osaburi. Pa ćemo govoriti kako i na koji način. Jel? Zbog toga kažu islamski učenjaci dakle da... E, La budd lil mu'mini an al masa'ib mura bi'annika usaburi na na ne dači na iskušenja koja ga pogađaju na Allahu subhanahu wa ta'ala Jer će nužno biti iskušava. Nužno će dakle biti bacan na kušnju. To Allah subhanahu wa ta'ala to me govori kad kaže vjernicima am hasibtum an tadkhulu al وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلٌ لَّدِينَ حَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ Zar mislite da ćete ući u džennet, jel? Tek tako. A nije vas još pogodilo i snašlo ono što je snašlo nekoji su bili prije vas. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala navodi šta su sve to doživljavali i čemu su bili izlagani oni koji su bili prije nas od ummeta, od poslanika, alaihimu selam, ejme'in. Kažu islamski učenjaci, odnosno navodi se u hadithu kuciju, koje pronosi imam muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, rekao, ala, li wa sallam rekao kaal allahu ta'ala innama ba'aztuke li abtelike vo abtelibik. Kaže Allah svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallame kuja rahmetu lil'alamin, milost svim svetovima, rasulu Allahi nasi jami'a. Poslanik svim ljudima, svim narodima, svim rasama, i džinnima i ljudima. Kaže, doista sam te poslao, kaže mu Allah subhanahu wa ta'ala, li ebtelik, da te stavim na ispit i na kušnju i da tobom drugi je iskušan. Jere dunja aluk, daru lihtibar, vodaru tenafus, kuća ispita, kuća kušnje, kuća takvičenja i natjecanja u dobru. Da Allah subhanahu wa ta'ala vidi ko je mohsin, ko je dobročinitelj, ko je bogobojazan, a ko je onaj koji je suprotno tome. Dakle, bi, da, sabur mora da bude pri insanu i pri vjerniku u svim stvarima. Za sve u životu, pogotovo u svom vjerskom životu, A to je najbitniji dio insanovog života. Da vjeru ispoveda Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Allah kaže ma insa illa A nisam ni djinnne ni ljude stvorio osim da meni ibad čine i da mene samo obožavaju. Na tom putu čovjek mora da bude strpljivi da bude ustran, da strpljivo obavlja ono čime ga Allah subhanahu wa ta'ala obavezao. Zbog toga islamski učenici kažu al sabru Salasetu aksam, sabur ima tri vrste. Prva vrsta jeste al sabru ala ta'a. Sabur ili strpljenje, strpljivost na pokornosti. Valja ustrajat sve godine da se takmičiš i da napreduješ u pokornosti Allahu Subhanehu wa ta'ala. Da obavljaš sve namaze na vrijeme, dobavljaš svaki sunnet da ne propuštaš jutarnji i večernji zikr. Da ne propuštaš svoje virdove, svoje zikrove, dobrovoljne namaze, učenje Korana. Za sve to treba sabur. Zato je sabur izuzetno bitna uh, bitan element u životu jednog insana. Onda as-sabru anil ma'siyah. Druga vrsta sabura koja mora da se nađe kod čovjeka jeste da o saburi od pokornosti dakle da bude strpljiv da ne upadne u neku nepokornost da ne upadne u grijeh dakle sabur da se sačuva od nepokornosti da se strpi kada mu se desi da duša koja je bisu, koja je naređuje i je zlu a u tome je šeitan la'netullahi aleyhi pomaže pa čovjeka tera gura podstiče u takvoj situaciji čovjek mora da osaburi i da bude čvrst, jak i postojan da ne upadne u određeno zlo, da ne upadne u određeni grije. Dakle tu se reflektuje tu se, dakle tu se vidi ta potpunost njegovog imana i potpunost njegovog tauhida Wallaha subhanahu wa taala. Pogotovo, pogotovo kad se vratimo na dhunub al-khilawat. Tajni grijesi, kad se čovjek osami sam sa Allahom subhanahu ta'la i nikoga ne vidi. I nikoga ne vidi osim njegov gospodar subhanahu ta'la. Tu da osabori, da bude svjestan da ga Allah subhanahu ta'la vidi. Da ga on posmatra, da ga on motri i žele fil'ula. I da bude strpljen na tom putu, da ne učini nikakav grijeh. Zatim treća vrsta, al sabr alaqdarillahi da čovjek o na allahovim odredbama koji je znaju biti bolne ne po njega lakle nedacije skobe iskušenja koja mu se deše u njegovom životu i na allahovom subhanahu wa putu mora da osaburini Ne bili mu Allah subhanahu wa ta'ala dao nagradu, uzdigao ga i grijehe mu oprostio i tim ne ga očistio od grijeha. Fe hada min kemali teuhid i ovo od potpunosti teuhida od potpunosti ispovjedanja jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala obaveza je dakle insanu obaveza mu je Da se sustegne i da se strpi na onome što ga pogodina na Allahom, subhanahu wa ta'ala, putu spomenut kako i šta. I zbog čega to svojstvo treba da se nađe kod njega, da bude saburli. Kaže, u haqiqatu sabar filoha, kaže islamski učenjaci, a stvarnost ili značenje, pravo značenje sabura u jeziku jeste habs, da čovjek nešto stisne, Da se stegne, Habs se također koristi, jel da čovjek bude zatvoren, da bude zarobljen. Znači da tu stvar stisneš, stegneš onaliko koliko možeš. Pa je kažu ovo jezičko značenje se slaže u potpunosti sa terminološko šariatskim značenjem. Jer kaže insan, kada ga pogodi neki musibet, jehbis lisanehu. Kaže stegne, stisne. Zarobi jel, svoj jezik, da ne priča i da ne kaže nešto protiv Allahove, subhanahu ta'ala, odredbe koja mu se desila. Dakle, jahmi wa jahfal lisanehu mine tešekki. Čuva svoj jezik od toga da se žali na Allaha, subhanahu ta'ala, se srdi na Allaha. Čuva svoje srce da ne, da, da, da, da, ne, da ne osjeti srđbu. Čuva svoje udove, svoje ruke da ne pravi određene gluposti, da ne lomi, ne bacane, ne uništava, ne nanosi bol ni sebi, ani drugima, niti da tu svoju bol i to ispoljava na neke predmete i sl. Kaže imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, zukira sabru fil Kor'ani fi ekther min tis'ine mevzihan. Sabur je u Kor'anu spomenut na oko ili iznad Na više od 90 mjesta. Jer Allah subhanahu wa ta'ala želi da ukaže na važnost sabura. I pogađa insana iskušenjima i musibetima da zna da ovaj svijet prolazan. I da treba da radi za vječnost. Da svoje srce ne treba da veže za ovaj svijet. Već da bude na Allaha subhanahu wa ta'ala i da saburi na tom putu. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže Doista Allah voli one koji su strpljivi. Dakle Allah voli one koji su strpljivi. Da nema drugog fadileta ili druge odlike i druge počasti za onoga ko sabori na Allahovom putu osim to ga Allah zavolet ili zavoljet jel to bi mu dovoljno ko motiv Dovoljno bi mu bilo to da zna, ako se strpim sad, to je za moje dobro, na taj način ću da steknem Allahovu subhanehu wa ta'ala ljubav. Ništa drugo da nema. A gdje su druge nagrade koje Allah subhanehu wa ta'ala obećava o njima koji sabore? Vi znate da islamski učenjaci navode, kako kaže imame Šafi'i rahimahullahu ta'ala, govoreći o suri Al-Asr. Kad kaže Leuma, "Nezal Allahu hujja ala khalqihi illa hadhihi as-sura", lekfethum. Kaže da Allah subhanahu wa ta'ala nije spustio drugu suru ko dokaz protiv njegovih stvorenja, ona bi bila dovoljna. I kad pogledamo suru al-Asr, izuzetno kratka sura. Međutim, u njoj je sažec smisao života jednog muslimana. I tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku, inna l'insana le fi Šta kaže, osim, illa l'ledine amanu, wa amilu s-salihati, wa tevasahu bil haqqi, wa tevasahu bi eš, bih sobr, kaže, osim oni koji vjeruju, dakle, koji su povjerovali u Allaha subhanu tala i Allahu jalla filola, i njemu se predali, samo njega obožavaju, kad kažemo l'ledine amanu billahi, znači, Istinski i ispravno mu ispoljavaju teuhid, jednoću. Samo njega obožavaju, samo njemu i bade čine. Rade po tome što vjeruju jer su dijela sastavni dio imana. Djela su iman. Ljudima oporučuju istinu, dakle pozivaju. Dakle, sve ovo čine i šta rade? Jedni drugi ima oporučuju strpljivost. Sabor. Mora da se osaburi na tom putu. Kaže bab po min al imani billahi al sabru ala eqdari ta'ala. Dakle, min hisalin iman, od ogranaka, odlika imana, jeste da se čovjek strpi na Allahovim subhanahu ta'ala odred i odlukama. Kaže autor, rahimahullahu ta'ala, navodeći dokaze za ovo poglavlje kako je to od adeta ili od tradicije i prakse, Islamski učenjaka, ahlu sunneta vljamaata, da za svaku svoju tvrdnju navod je dokaz. Pa navod je govor Allaha Jalla Fil'ula وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Kaže a ona je ko istinski veruje, dakle ko veruje, وَاللَّهَ Jalla Fil'ula uputit će, Allah će, dakle, uputiti njegovo srdce. Pana vodi tefsir jednog kod imama Salafa, Alqama. Kaže, huwa rrđul tussibuhul musibah, feja'lemu annaha min indi Allahi, feja'rda vujusallim. Kaže, kore va je čovjek? Čije će srce Allah subhanahu wa ta'ala uputiti, učiniti postojanim, i smirenim. Kaže imam Alqama, to je čovjek kod po musibet. Desimu se iskušenje, nedaća. Pa bude svjestan i zna, da je to samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikko drugi lajete sorrafu fil kjoun ne može da čini stvari u, u, u kosmos osim Allaha subhanahu wa ta'ala feja'lemu annaha min indi Allahi feja'rvavu yusallim i bude zadovolen i predan Allahu subhanahu wa ta'ala. Kajde islamski učinaći u drugim Tefsirima, jehdi kaljbe u puti njegovo srce, kaže, još više pojača svoj ibadet. Kaže, zna da su nedaće, da su belaji i te nezgodne situacije, stvari, događaji, okolnosti, iskušenja u koja čovjek upadne od Allaha subhanahu wa ta'ala, propisano da se desi, znači odredba. Kaže, i on zna šta, zna da je svaka odredba od Allaha subhanahu wa ta'ala hajr i da u njoj mudrost od Allaha jalla fil'ula nekad je znamo, nekad je ne znamo. Nekad je znamo, a nekad je ne znamo. Koliko puta se čovjeku desila određena stvar, pa nakon toga vidi da je to bio hajr za njega. A u tom trenutku, avlame ti dunja alihi. Čita mu Dunjaluk, postane Tama. Međutim, prođe neko vrijeme, vidi Allahovo mudrost. Vidi Allahovo mudrost u tome. Zbog toga su islamski učenjaci govorili i oporučivali kad čovjeka nešto pogodina na ovom putu, šta treba da kaže? Gospodaru moj, zadovoljni smo tvojom odredbom i bolja nam je tvoja odredba od naših planova i od onoga što smo mi sami sebi željeli. Treba da zna da je Allahova odredba bolja po njega. Iako on misli da će on sa tim svojim planovima, svojom strategijom, svojim namjerama da dostigne visoke deređe kod Allah, ali ga Allah u tome spriječi. I dadne da mu se određena stvar desi. Međutim, sa ga Allah tome, time mnogi ne daće, pa mu zbog toga oprosti i grijehe. Još puno odlika nagrada i sevapa koje mu Allah djelje fil uladaj. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala adilun hakim. Pravedan i mudar. Absolutno pravedan i apsolutno mudar gospodar Đele Fil'ula. I znaš šta je najbolje po njegovog groba. Kaže nam odi se u nekim prošlim vremenima da je bio jedan od vladara koji je krenuo u lov sa svojom svitom. Međutom svojom svitom imao jednog vezira, jednog ministra, pomoćnika, koji je bio bogobojazan insan. Kažu, od njegovih odlika jeste da tog čovjeka nije moglo, što kažu kod nas, da ga pomakne s mjesta, bilo kakvo iskušenje, jer je bio slonjen Allah svan i znao je da sve što biva, biva Allahom, voljom i dozvolom. I uvijek je govorio, zadovoljan sam Allahom, voljom i dozvolom. Zadovoljan sam Allahom, voljom i dozvolom. Šta god namu slesi, zadovoljan sam Allahom, voljom i odredbom. Kaže, pa, krenuli su u lov i desilo se, jel, da je taj vladar u toku lova izgubio prst. Pa se žestoko rasrdio. I onda sad uvijek imaš ove što kažu kod nas, onaj fularoše, jel, onaj ili one koji se uvlače, oni su odmah skučili, o, mu beta, vladar, prst izgubio, kakav gubitak za umet. Kad stanu da glorifikuju i da dižu svoje velikane, Lidere i ekipu, onaj kako to već de i gazije, i kako svako ima poseban naziv za svog onaj poglavara. Pa kako pa? I on sad gleda ovog svog vezira za kojeg zna da je bogobojazan insan i koji neće kaza da si hajir. Šta mu kaže on? Kaže, zadovoljni smo Allahom voljom i odredbom. Pa u um me to padne teško. Ja izgubio prsti si zadovoljan. Šta si ti zadovoljan? Bacite ga u tamnicu. Kaže i ga u tamnicu. I sad ovi ljudi žalaju im bogoboja za ninsan. Kaže najključar on ga. Zaključava ga kad on kaže ja sam zadovoljan Allahom voljom i odredbom. Alhamdulillah, ovo je hajr za mene. Nakon nekog vremena opet taj vladar krene u lov sa svojom svitom. Kroz te šume i prašume i pustinje gdje se već događalo. I gdje se onaj odvijala radnja kaže, zalutaju u jedno pagansko pleme. Zalutaju pagansko pleme, koje u tom periodu vršilo i radilo neke rituale i, ob i obrede, što je od njih zahtijevalo da prinose svojim božanstvima žrtve od ljudi. Kaže, dođu i uhvate tog jel, onaj vladara i tu u svitu. Kaže, taman da ne ubijamo naš narod, nego sad ovim našim božanstvima da prinesemo ove ko žrtve zarobljeni. E sad znate da u tim žrtvama uvijek se gleda to sve, ima nekada ta svoja pravila. Pa su vidjeli šta kod ovog vladara nema prst. Kaže krnjav kurban. Krnjava žrtva. Kaže ti si slobodan, možeš da ideš. Ovi što su bili onaj zdravi i pravi, oni su ubijeni, zaklani. U tom paganskom ritualu ovaj pušten i ovaj se vratio sav sretan i kaže Zovite onog insana da tražimo njega halala jer sam vidio Allahovu mudrost Da je Allah subhano tana time što sam izgubio prst spasio moj život Pa izvedu i vrate ovog dobrog Allahovog groba pa on kaže opet Zadovoljni smo Allahovom voljom i odredbom Jer da ja nisam otišao u zatvor, ja sam bio naj ti je bio najbliži i ja bi taj dan bio s tobom pa bi, jel, što kažu kod nas, fasovo. Tako da ne zna čovjek u čemu je hajir. I mora da osaburi, mora sebe na to da navikne. Da zna da ono što je Allah subhanahu ta'ala izabrao za njega i ono što mu je dao i odredio bolje je po njegovu noga što je on planirao. Bolja nam je Allahova odredba i drža nam je Allahova odredba i zadovoljni smo odred, Allahovom odredbom više nego našim planovima. I više nego našim namjerama. I ubijeđen sam da svako od vas u životu ima sličan slučaj dakle, koji se desio i pa je nakon toga zahvaljivo Allah uzmano tada. Kaže, znamo, kaže nas znači učinaci, znamo s ubijeđenjem, jakinom Anna musiba ila asabati alabd fa inna alkhaira fiha kada neki musibet pogodi roba sigurno u to musibatu khair njega. kaže na njemu je imanje osbira dakle do saburi fa yujar pa da bude nagrađen Kaže, me što ako se rasrdi ne prihvati to na način kako treba niti ima khaira on nema nikakvog khaira to ga se rasrdio samo je sebi prvo je na štetio sebi jer to nije podnio na pravi način allah spanta mu neće dat olakšanje ni duševno, ni nikako, a imat će grije zbog toga što na neki način suprostavlja se Allahom, subhanu ta'la, određen. I onda bude od duplih gubitnika. Znači, niti mu se duša smiri, ne može on svoju boldu ublažiti dok mu je Allah, subhanu ta'la, ne ublaži, niti ima nagradu za to. Kaže, imam Alqame, kaže, fe mu annaha min indi Pa kaže zna da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah dozvolio da mu se to desi kosmički njegovom odredbom pa jardavo ju sellim. Kaže pa bude zadovoljan time i bude predan. E, kad je u pitanju zadovoljstvo Allahovim subhanahu wa ta'ala odredvama to je da kažemo jedna deređa ili jedan, jedan stupanj iznad. I, ono, I to je mustahab. To je mustahab. Znači nešto što je Pohvalno da čovjek bude zadovoljan onim musibatom koji ga je pogodio. Dakle to je nešto što je pohvalno. Međutim saburje vađip. Da čovjek o saburi, da niko sad ne kaže, znači da onaj da se razumijemo ispravno. Da znači da ne ode to u neku drugu krajnost. Kad čovjeka pogodi nešto što mu se ne sviđa, neka nedaća, bilo da je, da doživi neku povredu, da doživi neku bolest, da izgubi nekog dragog, da izgubi nešto od imetka. Niko ne kaže, on ne smije sada da bude tužan nikako, dunja lučar, Allah ga uništio, gledaj kako, ovo je za njega. Ne, ne, ne, ne. Znači, da čovjek osjeti tugu zbog tih stvari, to je prirodan osjećaj. Da mu ne bude sve jedno, da mu bude teško, to je prirodan osjećaj. Ali ne smije, znači, nakon toga, da, to, kod njeg, da, to, e, da se to reflektuje tako što će da se žali, da priča svima o tome, o, šta mi se desilo na koju sam mukuo, Allah subhanahu ta'ala da ulakša, pa ovako, pa onako, znači da se žali, da priča, da pa što mene, pa kako ja, pa šta sam ja ko me uradio, pa i tako razne, razno razne te neke rečenice i stvari koje se rade, da se lupa o glavi, svično, koji ja će vam doći u hadisima onaj koji dolaze i u predajama, dakle ne smije te stvari da radi, već treba da se strpi, da saburi. تري تشوتي دويا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شتي ذات خير مجوتين اكو دوجهش با nakon toga el budešš zadovoljen tim da kažeš الله سبحانه وتعالى شتي زتو samo dat još veču nagradu بيد الله تعالى كاجو صحيح و كل مسلمه ناودي author slijeci dokaz kaže da bu horere an rasulullah sallallahu Kaže, dvije stvari, dvije odlike, dva svojstva prisutne su, kaže, kod ljudi. I oni smatraju kufrom, nevjerstvom. Dakle, jednom vrstvo, vrstom nevjerstva, kufra. Kaže, ta'anu fin neseb, wani ja'hatu ale'l-mejit. Ruganje zbog porijekla i naricanje kad neko nekome preseli. Kad neko umre i onda dođe i naviče. Dakle, to je Šahid nama je ovo dokaz, dakle, i ono što je vezano za poglavlje jeste ovaj rečenica. Da dođe čovjek ili žena i da, kad mu neko preseli, da stani, da dođi i da kuka kod njega. Nije problem da plačeš i da te to boli i da tražiš od Allaha da ti olakša i slično. Ali da dođe i da vrišti na glas i da nariče. Ili što kažu kod nas, da ređa, da nabraja, pa kako, pa bio si ovaka, pa, pa šta ovo mene pogodi, pa onda dođu ovi, onaj, koji treba da im, da im podstaknu na sabur, dođu na hatar i ono kad je neko, onaj, presilio mladi, slično, oni se čudenje to čudno, ovo se više ništa ne zna kao znaš ko kad je onaj, jel, onaj, ili dođu pa kažu preseli neko u strenu, kažu samo kad je po redu po kojem redu, znaš, navodno pogodi nam, a ovo se više ništa ne zna kao niko preseli mlad, ni ništa Allahova odredba nema, ne zna se, zna se Allahova mudrost i Allahova odredba znači nije problem da budeš tužan i za tu tugu će te Allah subhanatana nagradit, Allah jale fil ula kaže poslanik sa selim neće trn da obode Vjerni kada mu Allah ne oprosti grijeh za taj trn, za misli, za brigu, za muku, za tugu koja te pogodi na tom putu. Koliko će Allah mnogo struko da te nagradi. Toga treba da budeš svjestan. I onda da osaburiš na tom putu. Zbog toga kažu ova stvar. Dakle, neko Allah sva Natalia iskuša nekog da mu preseli neko dragu u porodici. I on dođe kren da kuka pored njega, da se baca da plače, da da da da vrišti da nabraja, da znači klasično naricanje. Kaže to je od minšur, dakle jedna vrsta malog kufra. Malog kufra malog nevierta, ne izvodi iz vjere, ali krni i umanjuje iman vjernika restok. Zbog čega kaže, zbog toga što je to jedna vrsta neslaganja sa Allahovom odredbu. Svi će da prasele neko prije, neko kasnije. Svime Allah subhanahu taala propisao. Tako da nemaš pravo da na to prigovaraš. Imaš pravo da budeš tužan. Allah subhanahu taala je to dao i usadio u srce čovjeka. takvog, takvog ga je stvorio. Međutim da dođeš i da se suprotstavljaš Allahovoj odredbi bin yah, tako što ćeš da kukaš, da vrištiš, da nabrajaš i naličeš, to je haram i to je dakle jedna vrsta kufra malog, dakle kufra koji je onaj Čovjek u krnji i umanjuje njegov iman i udara direktno na teuhid jer se time nije upotpunila jednoća ili monoteizam, istinsko, pravo, čvrsto, vjerovanje u Allaha subhanahu ta'ala da zna. To je od Allaha subhanahu ta'ala došlo. Saborit ćemo. Da je prolazan i dalje, alhamdulillah. Dakle, tako neka dođu ove neke stvari. Spominje se u njima kufr. Međutim, misli se na mali kufar. Pogotovo kad dođe gajr muarraf. Kad dođe u neodređenom članu. Znači nije došlo el kufar, nego je došlo kufar. Ko što kaže postanik s.a.v. La terđi'u ba'di kufaran, jedribu ba'dakum ba riqaba ba'din. Kaže, nemojte se nakon mene vraćati kufar. Kao nevjernici, jel? Međutim, došlo je kufar je bez određenog člana. Nije došlo el kufar. Kaže da jedni drugima udarate vratove, dakle da jedni drugi drugje ubijate, što znači da je ubistvo, da čovjek da musliman ubije muslimana jedan od najvećih grijeha i mali kufr. međutim, ne izvodi, ne izvodi iz vjere. Međutim, kada dođe, ko što je došlo el sibabul uh, ili sebab, sibabul muslimi fusuk, psomanya muslimana je fusuk, veliki grijeh, u qitalu kufr, a njegovo ubistvo ili borba protiv njega je kufr. To jest mali kufr nevjerstvo, koje ne izvodi izvjere, ali je žestok grieh. Međutim, kad dođe mu'arraf bil el, kad dođe sa elif ilan, dakle el kufr sa određenim članom cilja se konkretno da izvodi izvjere. Ko što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kui moramo da znamo i da upominjemu ljude ovim hadisom, kad kaže bejne rrđuli vabene wa eshirki wal kufri terkussalah. Kaže, između čovjeka i između, ost, između, dakle, širka i kufra, el širk, veliki širk, el kufr, veliki kufr koji izvodi iz vjere, je ostavljanje namaza. Ostavljanje namaza. Onda radite puno. A tome je da ljude pozivamo u namaz, da se ljudi vrate, Allahu s.w.t. u Teohid prije svega, i da nakon toga, el zaju kome klanjaju kako klanjaju i da se samo njemu njeudjalene filula Kaze Abu Mas'uda radijallahu ta'ala anhu takođe prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao lejse minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi-da'wa al-jahiliyya nije od nas kad dođe u hadisima da Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže nije od nas ili ne pripada meni ili da kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme neka Allahovo prokletstvo ili dođe prijetnja To su od pravila da su određene stvari veliki grijesi koje dostižu do nivoa malog kufra. Dakle, jednog od ka kufra koji ne izvodi iz vjere, ali izuzetno veliki grijes. Kaže, ni od nas men borabil hudud. Onaj kokod musibeta. Kad mu se desi musibet, udara se po svojim obrazima. Znači, da se fata za glavu, da se udara. Osto znamo, razumiješ, to se dešava i to smo svi vidjeli الواقع, u našoj realnosti. Znači, da ljudi na taj način onaj, postupaju kad njim se Desi neki musibet. Kaže ovo šakka džujub. I da pa svoju odjeću. El djejib je ovo ovdje. Kaže i uzme i cijepa kaže, svoju odjeću. Zbog musibeta mu se desio. Dakle, to je od veliki i od najgorijih grija. Onih koji uništavaju. I čovjeka vode ka nevjerstvo. se suprostavlja. Allah ovoj, subhanahu wa ta'ala, odredbi. A ne zna da u toj odredbi možda njemu kajer. Jer kaže... Od ene se prenosi se da je apostanik sallallahu alaihi wasallam rekao Iza erada Allah bi'abdihil khayra, adjale lehu al'ukubeta fidduhu. Na, kunovo hadis, sebračio. Na svaki musibet, kui se desio insanu i kui ona je gaza desi, treba da zna. Doma Allah hoce khayr. Kaja, kada Allah želi svome robu dobro, požurimu ovu dunjalučke kasnet. Koda ne moe da tuguješ. Nema potrebe za ti. Nemoj da očajavaš. Kao kaže Lađelne filula wala tatahin wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Ino ino očajavajte ne gubite nadu, vi ste gorni samo ako ste vernici. Nači desi se da čovjeku se nareda razno raznorazni iskušenja, on u hajru. Nastavlja da na namazu, da čini dobra djela. Ona liko koliko je mogućnosti, onako kako zna Kaže, šta je to? ko je to znak pa mu se te stvari dešavaju? Kaže, hoće mu Allah hayır. Kaže, toliko da će neki ljudi da im Allah subhanahu ta'ala ubrza nareda mu se iskušenja, izgubi dijeti, izgubi oce, izgubi majku, izgubi sve to u nekom kratkom vremenskom periodu dok Allah subhanahu ta'ala ne pripremi za nešto veliko i ne očisti i ga od grija. Ovdje nemoj da se srdimo na iskušenja. Može da bude te, te, teško, viš tim se. I Allah cha ti dad khair. I Allah cha ti dad khair. Ka je bo idha arada bi 'abdihi ash-sharra amska anhu bi dhanbihi hatta on ga učvrstiga da bude na grijehu. Zakao dakle, on ustajava, ka u grijesima, a samo on se hajerdešao. I on zna da treba da se pokaje. Jer u kad dođe neko iskušenje, bilo se čovjek razboliti, do nekog opreselja, da va ko se Allaha u tim momentima. I to je khair. Jer se sjeti Allaha Čelle fil'ula. Miš tim kaže, konstantno mu se onaj dešavaju dobre stvari, ovodunja lučki, jer živi u blagostanju, izobilju, a ustrajava u grijesima. Dakle, vidiš ga da nije na hajru. Takvog Allah subhanu ta'ala priprema ili za žestoku kaznu na dunja luku, ili za žestoku kaznu na ahiret. Ano se Allah subhanu ta'ala sačuva toga. To smo govorili isti drađ na prošlim dresovima. Kaže onaj رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحمى كاجے не мојте псовати грозницу температура ког погоди ел فبوللذي نفسي بيديه تاكومي она га учиој руци е انها لا تنفي الذنوب доиста она брише грехе од ربك ما ينفي القير خبث الى خبث الحديد као што каже она Uh, procedura, ili proces, kad, kad se skida, kad se pali onaj gvoržje, pa mu se skida grđa. Kaže, ena taj način temperatura, ili groznica, ili ta vrsta, dakle, te bolesti, skida i briše griehe sa Allahovog subhanahu wa ta'ala roba. Dakle, vidimo da umu si čovjek ima veliki khair. Allah subhanahu wa ta'ala ga sečuva neček, neček, veček, onaj, podari mu nagradu, Uzdigne mu da rađe, ukoliko bude, jel, onaj saburli i ukoliko bude zadovoljan. Kaže, dalje je poslanik sal saleme, kad kažu, ljubi, pa ne znaš ti šta je mene snašlo, kovo lako je tebi na tim iskušenjima, ne znaš ti kako je meni, kaže poslanik sal sal saleme, ina iva mil djeza, maa iva mil bela. Kaže, velika nagrada, dolazi sa velikim, iskušenjem. A kako sa Borisom na kom velikom iskušenju, da će atje nagrada. Kaže ve inallaha taala iza habba qauman ibtalahum do istallahu jalal fi alaa kadza wali nar oni iskuša. Fa man radiya falahu rida. Kaže onaj bude zadovoljen mu pripada zadovoljstvo zado od Allaha subhanahu wa taala. A nema več khaira toga kad Allah zadovoljan s Kaže wa man sakhita falahu sakht. Kaže onaj ko i bude mrsko to što ga je pogodilo, i prigovara na Allahove, subhanu wa ta'ala, odredbe, volju i odluke, kaže, njemu pripada srđba. Samo će u gorem šerru da živi, i još će teže da mu bude i da bude otežan. Pa, Allaha molim da, molim Allaha da nas ne iskušava, jer kažu, nije ispravno, kaže šehebim Utajmin, da čovjek priželjkuje iskušenja. Molim Allaha da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, a da nas učini od ako nam se iskušenja dese. Zatim kaže, باب ماجاة فريا Poglavlje o Poglavlje, dakle, o onome što je došlo u vezi rialuka. Rialuk cijenje na braću jeste pretvaranje. Dakle, prijetnje koje su došli od Allaha subhanahu ta'ala za one koji se pretvaraju. Kaže rija, a hakikatan suština ili stvarnost Rijaluka ili tog pretvaranja jeste nifak, jedna vrsta licemjerstva. I poslanik sallallahu ga također naziva malim shirkom. Kako i zbog čega to hoćemo inshallah taala sad pojasniti. Kaže rija ona ova, ova riječ došla je min arru'ya, od viđenja. Ru'yal -ru basarija, od pogleda. Kaže, zbog čega? Kaže, zbog toga što čovjek je amalu l'ibade li ke jura anahu je amalu l'amal. Kaže, čini ili radi neki ibadet na način koji ga radi da bi bio vidjen. I da bi ljudi to, jel, da bi se to ljudima svidjelo, prokomentarisali, pohvalili ga, islično. La li talebin min indi Ne čini taj ibadet i ne radi ga da bi stekao Allahovu subhano ta'la zadovoljstvo i Allahovu subhano ta'la nagradu. Već to radi zbog ljudi Rija ima dvije derađe Dva stepena Prvi jeste Rija ul-munafiqin Pretvaranje Munafika, lice mjera Bi en jodhira l-Islamu jubtine l-kufr Da pokazuje javno Islam A da u prsima krije kufr I to je veliki širk I to je veliki kufr Koji izvodi iz vjere Munafin li oslite ohid Znači u potpunosti poništava cijelite ohid To je ono na čemu su jel munafiqi. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Yura'un-nase wa suriya-n-nisa". Kaže ljudima: pokazuju, pokazuju se ljudima kako su oni dobri robovi i slično. Navodi se za Abdullah ibn Celula da je prvi bio u safovima u namazu zabriame Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže "Yura'un-nase wa la yadhkuruna Allah illa qalila". A Allah ne spominje osim osim mal. Pa kažu, ako hoćeš da, kako to navode islamski učenjaci, da svoje srce očistiš od nifaka, jer svakako i sigurno s vremena na vrijeme desi se čovjeku da, da mu se nekad pomute neke stvari, zbog pada imana ili slabosti imana, kaže, uvkur ilaha kethira, kaže, spominji Allaha puno, zikri ga, slavi ga, veličaj ga. Jer, kaže, munafici, jura unan nase, ljudima se pokazuju, jel, Da ih ljudi vide, wala jad kurun Allahe illa qalila, a Allaha ne spominju osim malo. Dakle, to je prva vrsta rijaluka, prva vrsta tog pretvaranja, a to je da pred ljudima pokazuju islam, a u sebi ga je kufr, u sebi ga je kufr. Druga vrsta, odnosno druga deređa, drugi stupanj, da čovjek bude, ili žena, jel, musliman. Međutim, desi mu se da ponekad nekim, dakle, nečim od svojih dijela ili nekim dijelom svojih dijela hoće nešto da pokaže ljudima. I ovo se zove širkun hafik, skriveni širk. Vohu je munafin li kemali teuhid. I on krni i umanjuje potpuni teuhid. Dakle, ne izvodi čovjeka iz vjere, Među čini veliki grijeh i čini jednu vrstu širka. A znamo koliko je širk opasan bilo da je mali ili veliki. Veliki širk Allah subhanahu ta'ala neće oprostiti onome ko se ne pokaje od njega i bit će u vatri. Za mali širk, kaže islamski učenjaci da je razlika, ukoliko se od njega ne pokaje, dakle nije tahtel mešija, nije tahtel ga Allah subhanahu ta'ala ostavio da bude po njegovim htijenjem, hoće li ga ili neće oprostiti, već će čovjek morati da odgori jedan dio u vatri, jedan dio vremena, međutim, neće biti muhaled, neće biti vječno, nakle razlike između malog i velikog širka je vječnost. To što veliki ostavlja vječno u vatri, a mali određeni period, ako se čovjek od njega ne pokaja Allah, molimo da nas nasačuvaju velikog i malog širka. Kaže, zbog toga što ashabi ridvanullahi ta'ala Kad bi ljudima govorili o malom širku, navodili bi dokaze velikog širka. Tako da u prijetnji ne, dakle, postoji razlika uh, kad je u pitanju stepen, međutim ne postoji razlika kad je u pitanju prijetnja od Allaha S.W.T. i jedno i drugo se dakle, vraća na ovaj na ove opšte predaje. Kaže pa dođe čovjek uh, i klanja namaz. Duđe i klanja namazi vidi ušao je neko sad od, braće, od... koju on voli, koju ucijeni, koju... i on krene i lagano. Pa odulji namaz, pa odulji ruku, pa odulji srđu. Pazite, mi ove stvari ne znamo. Kad govorimo o stvarima koji su ibadeti srca, obraćamo se insanu koji zna ove stvari mogu da se nađu kod njega. Mi ne možemo da kažemo e, pogledaj ovoga što je odulio namaz jer ne može ne znamo šta je u srpcima ljudi. Mi s insan zna šta je u njegovom srcu. I zna šta mu se dešava. I kakve promjene on doživljava. Kaže pa odulji namaz. Kaže pa nakon toga puno na seđdi, pa puno na ruku, i stično. Kaže zbog čega? Kaže vidio je toga i toga koji će poslije kaže kaže mašala vidio tog brata. Klanja dugo i slično. On misli da će to kaže, on da a ga možda nije ni primijetio. Međutim počinio mali širk. Jer je, kaže, započeo i klanja i čini i badet koji se čini isključivo samo u ima Laha radija Laha i Allahu subhanahu wa ta ta'la na neki način je, kaže, zbog toga što je to uradio zbog ovog čovjeka, jakog upućio Laha, on ne klanja u ovom čovjeku. Međutim, zbog ovog čovjeka to čini upao je tu vrstu širka u to vrstu pretvaranja. Ili ne klanja nikako. Parsove to je to. Međutim dođe puna džamija, ovako onako, sači ja sve polo. Šta te navelo na tu promjenu? To se vraća da insan yuhasib nafsehu, da vrši sam obračun sa sobom. I da zna da je to opasna stvar. I da zna prvo od tog djela nema ništa, da dakle, ga tajmu namaz nije primljen, zbog ima grijeh. Što imaš grieku da laš mantala i taj bad koji se čini nije ti primjen nikako. I u velikoj si opasnosti. Da čovjek treba te stvari kod sebe da da malo jel onaj da malo pripazi. A dešava se. Dešava se. Nekad iz nekog lijevog nije tamo da da da eto, nekom pokaže nešto određeno da neki propis ovako onako ili nešto ili da pokaže koliko zna Kur'ana pa krene pa Po dvije, tri stranice na namazi, slično. A ne bih učio inače. Inače, kad tlanja kući, ako pređe Nasr, Jehlas, koji su plemenite sure, veličanstvenih značenja, ali kad krene ovamo, on ga onda odvolji. Ne, moje odvoljige kuće, pa isto. Ako to radiš isto u kući, alhamdulillah. Prviš tim ako to ne radiš kući, ne radiš sam sa Allahom s.w. a dođu ljudi pa ti kreneš polako. U opasnosti si da si upao u ovu vrstu realuka ili u u ovu vrstu pretvaranja. I čovjek treba da pripazi na ove stvari. Jer Allah s.w.t. kaže فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kaže onaj ko se nada, žudi i hoće liqa Susret sa svojim gospodarom, subhanahu wa ta'la, fel amelan salihan. Kaže, neka čini, radi, je praktikuje dobra djela. Wa la yushrik bi ibadeti rabbihi ahada. I neka u tim dijelima nikog, nikog Allahu ne pripisuje. Ta djela se čini i rade samo Allah, samo Allaha radi, jelila fil'ula. Ova vrsta Rijaluka ima nekoliko ostanja i situacija kaže en yarila ja li za ibadete min awalha na čovjek dođe da na početak odma što vidi nekog ili nešto i krije ostane ne praktikuje jutarni zikr nikako već tim došla neka delegacija nešto neko ono stane cijeli jutarni zikr da ga ispraktikuje ili ostane da klanja neku nafilu ili nešto zbog toga što je vidio nekoga da kaže mašallah brate sve pod sjedanje tu slično. Kaže, ako mu je taj nije onaj od početka, dakle junši as-sala, dakle pokrene taj namaz zbog da bi ga video neki čovjek i prokomentarisao i pohvalio ga i slično. Kaže taj namaz mu je batil i ima grijeh zbog tog grija luka i treba da da se pokaje od toga. Da kaže, Allahu, Allahu, Rabbi, la, ušriku bihi še'a, wa la ilaha ila Allahu, ahdahu, la, šarike, la. Da izgovara riječ Teuhida. Jer su one kefaret. I da po radi. Druga situacija i drugo stanje, da krene. Zanim je ti odaklanja radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, toku namaza, desi mu se, znači da, malo više znači to uljepša, Da se nekom pokaže. Kažu islamski učenjaci, uh, ono sa čime je došao, bilo da je vađib ili da je, onaj, da je sunnet, to mu je sve batil i ima grijeh za to što je radio zbog određenog insana ili zbog nekih pogleda, ali mu je namaz u osnovi ispravan jer ga je započeo čisto iskreno radi Allaha suhanata. Kaže, ako se desi nekom, kažu islamski učenaci, desi se nekom u toku namaza, klanja, započeo je radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali mu se desi, ne znam, ušao neki šejh, alim, slično, karija, i onda on malo znaš da pokaže njemu, kaže, pa se nakon toga pokajao toga. U toku namaza, smiri se, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitu, pokaje se, in šallahu ta'ala, ennehu selime minar riada je sačuvan od rialuka u potpunosti uz Allahovu pomoć jer se pokajao ako kažu samSqlClienti a ta ibu la se pokaje istinski časno ispravom grijeha je poput noga koji grijeha nema kaže Allah dželle fi ulā uh, odnosno u hadisu kudziju kaže men amila amalan ashraka ma'ia kaže ko čini neko djelo i u tom djelu mi pridruži nekog ostavio sam i njega i to djelo ona me kome je, da mu on da nagradu za to. A može li taj da mu da nagradu? Ne može taj da mu da nagradu. Već samo ima grije zbog tog djela. Kaže da bu Said da se prenosi da je poslanik sa selenom rekao: "Ala uhbirukum bima huwa akhwa wa akhwafu min almasih ad Kaže: "Hoćete li da vas obavijestim? Čega se više boim po vas od samog mesihad dajjala koji će biti veliko iskušenje?" Ka'lu bela, kažu nego šta? Allah ho poslanič. Kaže širkul hafi. Kaže skriveni širk. Yekumu radžulu fejusalli fejuzajinu salatehu lima jera min navari radžul. Kaže ustane čovjek i klanja i svoj namaz uljepša, oduli. Zbog toga što je vidio da ga neki insa angleta. I poslaniče sam selim se ovog skrivenog širka je ovog malog širka puno bojao po svoj umbeni. Kako vidimo da je ovdje uporedio to iskušenje sa iskušenjem Mesiha Dejjala koji će da napravi cirkus kad se pojavi kako je došlo u hadisima poslanika sallalahu aleyhi wa sallam. To čovjek treba da pazi na ove stvari. Da stalno sebe podstiče na tu iskrenost, da sve što radi, radi samo ima Allaha. Radi Allaha jale fil ula iskreno i ispravno i predano samo njemu jale fil ula. Ovoc edeče po glavlje također povezano s ovim poglavljem o kojem smo govorili dakle o rialuku o tom pretvaranju o toj vrsti licemjerstva da čovjek djela koja čini radi, koja su ibadat i badeti, da i čini radi nekog drugog dakle da pridružuje Allahu da neke stvari na neki način poklanja tome koji ga gleda a nema fajde od toga već samo ima grijeh također je ovo poglavlje kaže babun mine shirki kaže o je, od vrsta shirka إراده الانسان بعمله هي الدنيا ذا čovjek svojim djelima koja čini dakle svojim ibadetima želi dunjaluk da ime hoće dunjaluk koliko to što slatčimu hodovak po poglavlja bjednila etana prosto je, je dosta molimo Allaha dželle fil uladena iskrenim robovima i molimo ga subhanahu wa da nas očuva svih vrsta grijeha širka bizim yerstva dakle nifaka i kufra da nas sačuva svega onoga što šteti našem tauhidu i našoj vjeri da nas učini iskrenim muhjedima monoteistima koji Allahu vjeru ispovjedaju ispravno i iskreno samo njemu subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam nabiyyna assalamu alaykum